Alam al-rijani, un-na'u al-hayati Aqmarul laadi, man-harul hudati Alam al-rijani, un-na'u al-hayati Aqmarul laadi, man-harul hudati Obu audio is not <Sesar> <classic Louisiana> Bismillah ar-Rahman ar O kjerici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova ušek da držite i nikako se ne razjedinjujte. O ades وخل المناما جرى العمر يمضي وراء من فراما أحمد الله أحمده ونستغفره ونستهديه وأعوذ به من شرور يمتسنا ومن سيئة أعمالنا ويهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يؤديه فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ما شريك له أشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ بسانة ونصها للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يطعه اليقين يا أيها الذين آمنتكم الله حق تقاته ولا تمثلن إلا وإنتم مسلمون يا أيها الناس اتكوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتكوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وقوموا قولا سديدا يصرح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يفعلناها ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد فان اصدق الكلام كلام الله تعالى خذ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغلوا من محدثاتها وقولوا محدثة بدعه ثم اما بعد سجود الشكر je naredni naslov kojim je autor nastavio govoriti u pogavlju namaza srđa šukra čini je musliman kada ga uzvišeni Allah te baraki obaspe nekakvom blagodaću a koliko je samo blagodat uzvišenog Allah te baraki kojim nas obasifa i dan i noć pa kada jedni ljudi spavaju kod drugi je dan pa os, obskrbljuje jedne i druge kako došlo u hadisu je buhorere koga bileže Bukhara muslim da je poslanik sallahu alaihi wa sallama rekao Allahova ruka je otvorena jedu almal'a otvorena sipa i dan i noć la yaqizuha naqatan sahaaul leili wal nahar le omanie ništa od njegove moći ono što daje otvorena je i dan i noć uvijek sipa i ljudima daje vidite koliko uzvišeni Allah azza wad dza ili koliko im daje oto koje je stvorio nebesa i zemlju to nije umanjilo od njegove moći nikoliko kada se igla u more stavio pa se sržda šukra čini kada čovjeka zatekne neka blagodat ili kada uznišeni Allah te barake od tala ga sačuva nekakve nevolje ili nedaće koja bi ga mogla zadisati znači u taj dva slučaja jer oboga slučaja su, hajde za čovjeka, bilo da dobije nekakvu blagodat ili da ga uzvišen je Allah Tebara koji da nas prijeći od nekog zla koje bi ga moglo pogoditi. Propisana je ili legitimna srežda šukra u šariatu. i imama je svima poznata priča poznatoga sahaba Kiaba i Malika, koga je uzvišen je Allah Tebara u koriju U Kur'anu zbog toga što je izostao izabitke na tebuku. Pa je četrdeset dana, taj uko treo, ništa nema. Niko im selam ne smije nazvati. Pa je došao ko svoga Amidžića Ebuka Tade, pa kaže, o Ebuka Tade, tako ti je Allaha, ti znaš da ja volim Allaha i poslanika. Pa je rekao, Allahu a'lem, okrenuo svoju glavu i kaže, Allah zna. Pazite, znači čovjek samo jedan prijestup napravio cijelo društvo u tome, znači, tadašnjem medijinskom društvu ili stavoništvu se izoliralo od njih čakim miselam na zime. Pa je tako 40 dana trajalo pa sam kaže jednoj jutro kanjao sabah namaz krovu moje kuće i ostao sjediti kaže do glasnih njih naišao i kaže o kjab, raduj se najljepšem danu od kako taj majka rodila. Pa je uzvišen i Allah te baraka tala oprostio Kaže nisam imao ništa nego sam Otišao pozajmio odjeću Pa mu dao kao hediju, je javio I ušao sam kaže u džamiju Pa mi je ustao Ebu Talha prišao I zagrlio me Kaže i tomu nikada neće zaboraviti Pa sam pitao Allaho posljedno je li to Od li od Allaha Vjerujem sve tako Allahom, poslaniku, sallallahu azzalame, no međutim, srce mu je smireno, ako je to došao od koga? Od Allaha, azzawajal, pa kaže, ben min Allahi teha. Pa je od Allaha, azzawajal, došao od tebi, oprost. Kaže, pa samo sam učinio seždu šuka. Prvi put, kad je čuo glasnika, kaže, učinio sam šta? Seždu šuka. Pa po odatle nam način, dolazi da je sežda šuka legitimna u u šarijatu. I došlo je hadisa jako puno i više od deseta shaba prenosi hadisa od sredbe šukra i kaže autor da svi ti hadisi imaju mahanu slomlja lancu prenostavaca. No, međutim, vidjet ćemo kasnije da možda ove nisu potpuno precizne ili da kažemo postoji ovaj mogućnost pojačavanja tih predaja i ovdje kaže autor da je skupina tih hadisa da ukazuju da se džesda šukra ima svoju legitimnost pa je spomeno ovdje samo hadis Ebu Bekra Radiyallahu anhu to ni Abu Bekr Abu Bekr je jedno Ebu Bekr je drugo to se da razuče sam kaže da je poslanik sallallahu alajhi ve kada bi mu došao nekakan hajdil nekakva radostan mjes Pao bi Allahu na srđdu. Pao bi Allahu na srđdu. Ovo bilježuje Budavud i Ivan Tirmizi, Ibnu Mađe. I neka ulema kaže da je ovdje, da je srđdu šukra bolje činiti iz tojećeg položaja. Zašto? Ko zna? Ja sam prošli put jedno pitanje zadojel, tako? Ja neko našao ovak duhov? samo, imali još neko? Ja sam ti još svijetak, neko... Ja sam ti još svijetak, neko... Znači si kao onaj koji misk, ili ćeš... Ovaj, će te namirisati, ili ćeš osjeti miris, fino? Još neko je pokušao? To je za ovo, ovo, sad... Nije za ovo, hmm. sad, za me neko Man drugo... Niko nije, dobro. Hajde vidimo da će ostavio spasiti. Reci. Ja sam čuo tri verzije. Koja ne vrede stojnija ko tebe? Pa da zavisi od Adeta. Od Adeta. Dobro, šta je druga rečenja? Od Adeta. Reči... Čuo sam da je Imam Ahmed govorio da kaže može biti razdaljena ukoliko je čovjek koliko mu treba da uzme abdest. Ne, ne, ne, ne, ne zanima pitanje... Da je to kratki vremenski period. Ponosno, jeste. Da, da, da. Šta ćete udrežiti? <laughs> Ispravno je to, ovaj ide, adeta, odnosno, to se kaže urf, to je običajno pravo. Znači, urf običajno pravo određuje nešto. Ja polazim panjač kanja ja želim proći ispred njega. Nesmijem proći ispred panjača, je li tako? Nođutim, panjač kanja na sve dove džamije ja želim proći kore kod mi hraba. Svijem proći ispred njega. Svodno s plnošnjom značenju kada jisla šta? Nesmijem. Jer se, to je polazak ispred čega? Pan to sa nikoj sa omlahoj srmeđami, jedan čaj dole klanja skroz zagraja kraja hodnika i ne smiješ gore na učet kodnika proći, ili to prolazati nisto čega. To je, to bi jezički tako izgledalo, no, međutim, sigurno nije tako. Kada smijem proći sred klanjača i na kojoj udaljenost to obučuje šta? Adet. Možda je negdje da se prolazi 5 metara a negdje ne može biti mi desiti. Znači, je taj koji odlučuje, odnosno, običajno pravo, da li sam ja u tome slučaju od onih koji je prošao, istoj fanjačem nisam. Pa ako znaš da ćete onaj stari djedo povući za uopet, da te vidi nakon, zna da se šta načinio, presto. U protivnom niko neće gledati ako prođeši spred njega na određene rađene. Tako da je običajno je pravo regulišio ono što nije regulišao šta? Šarijat. I to je ostavljeno da urt ili običajnom pravo bude jedan od legitimnih, ne i samostalnih već pratećih izbora čega? Ševjet. Znači to je urt. Isto tako kažu za put. Čovjek putuje. Jel je li putnik? Kažu shodno običajnom pravom sobom običajnom pravu. Pa kada bi kazao nekome, on slavnika Sarajeva, ja idem i iti na put, kaže, kuda ideš? Kaže, idem u visoko. Kaže, kakav je to put? Ja svaki dam po pet puta odem do visokog Ibraća. To nije nekakav šta? Put. Međutim, kažeš mu, idem, ne znam, do pravnika, ili idem, recimo, do bihaća i tako dalje, već je to šta? Put. Pa, kod neke učenjaka je ovu stvar reguliše šta? Običajno pravo, kao kod kad šehoj s vama ima i drugi učinjaka, Znači, gleda sam dana običajno na običajno pravo. U slučaju, ispravno je da običajno pravo reguliše ono što nije regulisao šarijat. Što se tiče prolazka iz klanjača, to je možda drugo pitanje. Jer tu postoji dokaz da klanjač mora staviti pregradu na udaljenosti od tri podlatice, a nakon toga, te bi doznali prolazak. Pa ako nije stavio pregledu, to je njegov problem, i on je u tome što je kriv, a ne ti, iako ti je bolje da se udališ od te razredine, mislim na tri podmah. Ako, jeli, kanjač ne ima sutra ispred sebe, ako ima, svakako možeš poći, odmah ispred, ispred sutra. Kažemo, zašto je sunet i zašto je lijepo, pomišljaju neki učenjaka, a na osnovu prethodno citiranog hadisa, da čovjek čini suž, sveždu šuka i stojećeg položaja za ifada. Eh. Pao. Znači pao je, ne, to sjedeći se ne može pasti na sed, nego znači, odozga sa khar rasajdan, znači pao sedu i to ukazuje da je to učinio iz stojećeg, iz stojećeg položaja. svakom slučaju apsolutno sjedeć, da je sjedeti i sjedeći položaj inshallah taala da čovjek radio. Ono što je bilo lijepo da uradi odnosno seždu šukra. Ulami, šafie, ishafai, abu tevura, abu I ovaj stav džumhura u lame, imana Šafije i Ahmeta Ishaqa i Ebu Tevra i al i dvojice učenika Ebu Hanike Muhammeda ima i Ebu Yusfa Qadije da ime sa Allah te barak tala sminoje a su kadal su protoslom imam a to što su do njih došli Argumenti koji nisu došli do imama i buhanipe. Pa vidimo da ni učenici i buhanipe nisu slijepo slijedili imama. Nego se znači po argumentu ovaj sudili pa ponekad složili se sa svojim učiteljom imamove buhanipom a ponekad se složili sa imamu šafijom a različno se od od imama i buhanipe koji sa Allah se masniluje. Sažda šukra čini se na isti način kao što se čini sežda u namazu, odnosno sežda laveta nema nikakve razlike. Sežda i sežda znači izgovori ono što smo već govorili. Nije obavezao da tu seždu imati niti taharet, niti da se čovjek mora okratiti srema kibli. Jer kazali smo da sežda šuka nije šta namaz, nego je to više jedan zikr koji je došao u takvoj jednoj formu. Jedan zikr koji je došao u takvom obliku. Pa ne treba, dok se spomenuje sežda šukra, ne treba to vezati odmah da je to dio namaza. Ne, to je posebna sežda na kojoj čovjek nije dužan se okrene prema Kibli. Niti mu je dužan, niti mora imati taharet. Jer čovjeka kada, kada dođe nekakva radostna vijest, možda nema pri sebi tahareta. Dok se ode i dok uzme taharet, gotovo to je. Prošla je radost, jer pira u tom prvom momentu, znači kada čovjeka, kada čovjeka ali ovaj, je kada bude obradon tekakom ripom vješć. Sa kako da je bolje i preće da bude na Saharides, ogrememo ti bi tobe sumnje. To je bolje i treće nam niti ni je obaveza. Ako uradi suprotno, tome neće biti vješan i biće nagrađen za svoju šta seždu. Shukra. Ista tako nije zabranjena da se čini u zabranjenim vremenima. U zabranjenim vremenima ne smije se činiti, znači namaz A sad za šuka može i sedjeti lave, pa zašto? Ko će mi kazati? Sad što nije namaz. To što nije namaz, to još ovo hoće kaže da ne pripada šta i da to nije sastavni dio, da nije sastavni dio namaza. Što se nalazi u namazu? Pacije. Plaja i dođe i čuje radostnu vijest. Može li u namazu učiniti sreždu i potom se dići nasljeti namaz? Ispravno je mišljenje kod učinjaka da ne može. Da bi mu to pokvarilo njegov šta? Da bi to pokvarilo njegov namaz. Ako bi čovjek u namazu, panjao u namazu, to odmah je stao da padne u svojoj kući i čuje tamo preko telefona ovaj da je osoba koja je bila u životnoj opasnosti, van životnoj opasnosti, tako dalje, ili bilo koji drugi lep habar, da učiniti sreždu, šukra, to bi mu pokvarilo njegov namaz. Osim, ali dragi, ako bi čovjek zaboravio i zaborava da padne na tolika radao, znači sve zaboravio i palo na seždu, ili ako bi bio džahim, neznalica, to je koje je skrivene ljudima, možda u tom slučaju da postoji mogućnost da kažemo da to neće pokvari namaz, protivno bi, osnova je da bi to kvarilo namaz. Tako kaže učenjaci šatijske i handelijske pravne škole s tim što ima kod ambijelinskih učenjaka jedno iznimno mišljenje da nema smetjenje s to ugradiju na njih međutim, to je mišljenje slabo. Nije, nije jako. Autor nije više ništa spominjao po pitanju svežde šukra. Niti šukra uopćenito. Ograničio se znači, čisto na a, ovaj tikski dio, pa ćemo mi inšala Uh, nešto dodati mimo ovoga a tiče se šukra ti će se inšalama ta seđbe seđbe šukra uzvišeni Allah te varake o ta'ala kaže o izdeedze na robbukum la in šekertum na ezidenekum volim in kathartum inna aza bilo šedid i kada je vaš gospodar objavio ako mi budete bili zahvalni Ako mi šukr budete činili, ja ću vam povećati vaše blagodati. A ako budete nezahvalni na mojim blagodatima, pa uistinu moja kazna je žastoka. Pa u ome ajke uzvišeni Allah te barake od tala obavezuje vjernike da mu šta? Čine šukr i da mu zahvaljuju na njegovim blagodatima. Jer da blagodat ne postoji, a da nije od Allaha za ođeru, وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهُ لَا تُحْسُوهَ I da brojite Allahove blagodati, ne biste ih nikada pobrojali. Ajet kaže i da brojite Allahovu blagodati. Jednu blagodat uzmeš i da je brojiš. Šta ćeš brojati? A međutim da uzmeš jednu blagodati. Da je zaista sadno da šta ona u sve bi sadržio blagodati, vidio bih da nikada ne možeš to, da to nikada ne možeš pobrojati. Biliš a Asakir u svoje povijesti i Ibnu Džouzi u Uh, siri Omara ibn, uh, ibn Abdelaziza da je pod uh, Al-Fudaila ibn Iyada kaže ušao je Khalid ibn Safvan kod Omara ibn Abdelaziza petog pravedom halife pa je rekao o oh, Khalide daj mi na kakav nasihat nasihat ime nečim, savjetuj me pa je rekao إن الله عز وجل لم يرضى أحداً أن يكون فوقك فلا ترضى أن يكون أحد أولا بشكر منك قال أه ومر ونه لدار مسلمانا أمير المؤمنين لدار فوق يعني قال أه ومر الله نجد فوق رأونيك وغادة بودة إذا التبع لأنك تسي لدار مسلمانا تسي prvakni, pa kaže nemoj dozvoliti da iko bude preći od tebe da Allah zahvaljuje. Da Allah zahvaljuje zato što te je odabrao da budeš prvak musliman. I biliš im nebi dunja u svom dijelu šukr i idnu imam al-Bihapi jebunu aim ispominje u padeju idnu kaim u svom dijelu da su el-Pudail i jaab i sufjan jednu jeine cijelo večer i prisjećali, prisjećali se Allahovi a za uđaju blagodati obdarjena se, se tim i tim cijelo večer, znači jedan mi spomenuo jednu blagodat a drugi drugu i cijelo su večer imali šta šta da spomenuo jer sigurno u ljima najbolje poznaje Allahovi blagodati a za uđaju stoga kada je jedan čovjek rekao i je u zivu kaže ja imam prijatelja neće da jede tu i tu hranu Zato što je ta hrana znači najukusnija hrana, pa se boji da neće moći zahvaliti Allahu tebareke ve taala na toj blagodati. Tomo kaže on džuzereb svoje pet ljudi da je lud. Kaže može li se od Allaha azza ve džal za zahvaliti na gutlaji hladne vode? Ti bez bilo kakve rane možeš. To nije spodno. Ali gutka je hladne vode kako ćeš se zahvaliti? Zbog čega on da pije hladnu vodu? u šega piješ ladnu vodu. Pa je uzvišeni Allah te barake od tana od nas tražio i traži da budemo mu zahvalni na njegovim blagodatima. A čovjek koji zna da ga je uzvišeni Allah obdario nekom blagodaću, on mu se već na takav način zahvalio. Kako je došlo kod mama Ahmedu njegovom bilo je zuhre i imam al-behekija u djelu šobu liman i kod al-hakima i u njegovom djelu nevadiru lusul od od edul dželeda kaže, rekao je Musa alaisalam, gospodaru moj kako da ti se zahvalim kako da ti se zahvalim a najsipnija blagodat kojom si me obdario je veća od svih mojih dijela koja činim znači najsipnija blagodat koju si mi dao i reče o svih dijela koji će o činiti svoga života kako onda da se zahvali pa kažem uzviša mi Allah te barake, o, e, o Musa već si mi se zahvalio znači znajući samo da se to blagodati od mene koji se od Allaha ti se već zahvali jer čovjek su osnovim braćem nikada ne može zahvaliti Allah kako bi se zahvalio na blagodati vida došlo je u hadisu koga biloživam hakim u svome u stredreku koji ima slab lanas prenosiraca i ne spominjem ga kao dokaze, samo zato što se navodi u tom dijelu, da je čovjek obožavao Allaha te barake od dana šestog godina na ostru. Dao mu je uznišeni Allaho prvo nar, rumman, nar, da jede, i dao mu je izvor koliko prst, da izlazi iz kamen. Pa je jeo plodove i pio vodu. Nema žena, nema televizor. Nema satelita, nema interneta. Nema ništa zla, nema hina. I bade. Jede, pije, obožava i zahvaljuju. Pa Kako je našao nasudnji dan, kaže uznišanje Allah, uvedite moga roba u dženet mojom milošću. Kaže, ne, ne, gospodar, mojim dijelima. Ovo je razlika između abida, pobožnjaka i alina, učenjaka. Ovo je pobožnjaka u On volio Allaha, volio i bavit, ali ne zna. Kaže, uvedite moga roba u dženec, mojom milošću, kaže. Mojim dijelima, gospod, milošću, dijelima, milošću, dijelima, kaže dobro. Stavite na jednu ta svage blagodati vida, a na drugi ta svage blagodati bavit ili, ili djela pa on u toku 1600. godine. Pa je prebavnuo blagodat, vida. Kaže, uvedite moga roba u džehennu. <laughs> Kaže gospodaru, Ka su ga melek, melek ponijeli prema džahnemu, kaže gospodaru moju sveo milošću u žene tvojome, pa kaže robo moj, budi dobar robo, ja kaže moju milošću ti višeš u mojim Kaže uvedite ga u džene. Pa čevi koliko da čini, koliko da radi, na najsitnije je blagodati, ne može se zadužiti. Odužite Allahom te barakeu tala, biti mu može na ispravan način zahvaliti, odnosno da ovom svojom zahvalom, kaže jeste, ja sam time revanširao sa ovome gospodara. To je nemoguće. To je nemoguće. No međudim kada čovjek zna da je šta blagovat od Allaha i da je drugi nikto ne može dati, to je već vid zahvala. To je već vid. Kao za čovjek kako je učin i i kaže imam gospodara i ne može mi taj grijeh opresne govori. I u hadisu se kaže en nedemutob, u hadisu koga je jeimam Mahmud se kaže en nedemutob. To kajanje u prsima, odnosno griža savijesti, nije kajanje u smislu pokajanja te obe, nego griža savijesti koju čovjek nosi u prsima zbog učinjenog grijeha je samo posebite oba. Jer čovjek koji se leboji Allaha azza wa džalal, on radi grijeh i nakon toga se jednom. Ti zašto što sišina ni uradio? Dok nijedni koji ovaj, uradi grijeh, vidi to kao brdo ili stijenu iznad glave koja hoće da mu se da ga poklopi izaći i da ga umišti. Pa dok osjeti izaći grižu savjesni, to je već vid čega. Te obe iako svakako ne treba da izostanete oba šta, jezikom da kaže, svetljela ili rabbi tubaleje itd. Pa je znači nemoguće vjerniku, osmanu, da se zahvali Allahu Tabaraka wa ta'ala u najsitnjoj blagodati kojemu je dao, ali zanimući da se taj blagodati u stvoritela Tabaraka ta'ala, sigurno da je to vid zahvalen. Bileži Ebu šejh u svome djelu tabakatu bi aspehan od Hasan al-Basrija da je rekao rekao je Davud alaihissalam poslanik Gospodaru moju, kada bi sada moje moja oblaka na momo tijelo imala dva jezika, i slavila te, i hvalila te, i veličala te, i zahvaljivala ti dan i noć ti jezici svi govorili, kaže, ja ne mogu da ti se zahvalim i na najsitnije, na najsitnije joj šta, blagodati kojom si me obdario. Pogledajte, znači, kako su poslanici Allahovite bareke ve taala, sa kakvo apsolutno da je su došla ne putem poslanika sallallahu alejhi ve no međutim dosta se puta prenosi znači od sebeka o Davuda alejhi selam i o Musa u, i o drugim poslanicima. Došao je čovjek od Yunusa ibn Ubeida, pa mu se počeo žaliti, kako u teškoj situaciji, teškom stanju, pa mu kaže šta imaš? Kaže nema ništa. Kaže mu šta misliš kada bi ti neko dao sto hiljada dirhema za tvoj vid? Bili ga dao? Kaže, ne bih porio sepšao. Pa sto hiljada dirhema za tvoje ruke? Ne bih. Pa sto hiljada dirhema za blagodat govora? Nikako. Sto hiljada dirhema za nabiju tvoje? Nikako. Kada je, subhanallah, čudan je primjer čovjeka koji ima sto cilje hiljada dirhema pri sebi i žali se da nema ništa. I žali se da nema ništa. Ovo predaju je zabilažio ibn Rajab u svom dijelu jami alu ulum i spominje isu tako ibn Kudami u svom dijelu muhtesaru al-minhaj imam ibn Hibban je zabilažio jednu čudnu predaju u svom dijelu etiqat od imama ilu zaji da je rekao Abdullah ibn Muhammed kaže išao sam jednoga dana pored obale mora I čuo sam, kaže, čovjeka u jednom šatoru malom kako govori, kaže gospodar moj, tebi hvala na blagodatima na kojim si me, kojim si me obskrbio i što si me ovlikovao na svim ljudima na svijetu da niko nema ono što ja imam. Kaže, subhanoma. Da vidim toga čovjeka koji ima ono što niko nema. Kaže, pa sam ušao u taj šator i vidim čovjeka, leži, nema ruku i nema nogu. <clears throat> jako teško čuje, a ništa ne vidi. Pa kaže, nema od svojih organa što mu koristi, nego jezik. To je jedini organ koji mu koristi. Drugo ništa ne koristi. Jedna čuje, ne vidi ništa, nema rupu, nema nogu. Kaže, pa sam mu rekao, Allahov robe, o kakvim blagodacima pričaš? Kako blagodati spomiješ, a ti je u stavnju kakvom mjestu? Kaže, Zar kaže da je uzvišen i Allah mogao poslati brdo da me prekrije i more da me potopi i mogao na rediti zemlje da me proguta i mogao na rediti bat iz da me spali a on mi je ovaj jezik da sanju zahvalijam Allahu kako da ne budem u blagodacima no međutim kada si već došao kod mene kaže ovaj iskušani rob kaže Abdullahi bu Muhammed kako nam spomimo imam Alevzai Kaže, ja imam kod tebe jednu potrebu. Ja sam, kaže, imao pored mene sina, malo, dijete, jel? To je služio. Kada bi došlo vreme namaza, on bi mi uzeo abdest. Kada bi bio gladan, on bi me nahranio. Kada bi bio žedan, on bi me napojio. No, međutim, već tri dana se ne pojavljuju. Već tri dana se ne pojavljuje. Možeš te pogledati gdje. Jer ja sam potrebno pogledati. Kaže, pa sam rekao, subhanallah, ne može čovjek na zemlji da nekome učini dobročinstvo, da ima nagradu kao onaj koji tebi čini dobročinstvo, zbog stanja u kome se narodiš. Kaže, pa sam odma izrašao da potražim drčaka. Kaže, nisam daleko odmah pao šatora, kaže, vidio sam, kaže, između grmlja, da je dječak stav rasprgan, da su ga rasprgane, A došlo u jednom hadisu od poslanika, sallallahu sallame, iako možda ima prigovor lancu, prenosilaca, ali Čehal Bani je prihvatio, sa ovom delu sahru džamija, koliko se sjećam, da čovjeka koga rastragaju djelje zvijeri da je ženi. Dakle, stada, kao onaj koji se utopi i onaj koji a, na koga se sruši krom njegove kuće i onaj koji umre od stomačne bolesti i žena koja, koja je unipaso i tako dalje. Znači, došla je skupina ljudi, čovjek koji se utopili, i, a, da ulaze u tu kupiru šehida šehidi na ahiretu ali nisu šta na dunjalu. imamo dvije vrste šehida imamo šehidi imamo tri vrste šehidi dvije vrste šehidi na dunjaluku a na ahiretu šehid na ahiretu ali nije na dunjaluku imamo neko nijedio nije šehidi je to šehid Prva vrsta šehida jeste čovjek koji je šehid na Ahiretu, a nije na Dunjalku, to su ove skupine. Pa čovjek na koga se sruši njegova kuća ili se utopi, mi ćemo ga rasuliti. Kipine ga umati. Pa neki muđa najaz. Znači sve radimo sa njim kao sa bilo kojim duljim muslimanom. Ali tamo ima nagradu čega? Šehida. Za razliku od čovjeka koji je šehid, Na Dunjaluku, a pa nije na Ahiretu. To je šeidi šta? Koji se borio kao monak. Kao monak. Bori se da kažu borac. Ali mi ne znamo šta u njegovom šta? Srcu. Nismo ne stvrli grudi pa ne znamo šta je. To je šeidi na. Dunjaluku pa nije na Ahiretu. Pod nas je šeidi. A šta je u njegovom srcu bilo? Mi to ne znamo. Ima treća vrsta, a to je šeidi na Dunjaluku i pa na Ahiretu. A to je čovjek koji se borio na bojnom polju i tu pogino, da Allah riječ bude godnja, prilazio, a ne dješao. To je šehin koji je na dunjalu punah. Pa ovo djete se so rasprgale uglavnom divlje zvijeri, pa kaže Subhanallah, kako ću se ja vratiti sada čovjeku i kazati mu, a ja sam čovjek koji ima mehko srce, kako ću mu to prijišti? Kaže, pa sam se polako vraćujući prisjetio E ljubavim, salam. I kako je Kaže, pa sam mu došao i rekao, Allahov robe, jesi ti boli kod Allaha ili boli je jubale i salam? Kaže, jubale i salam. Kaže, zrveni Allah iskušao sa inetkom i sa ženom i sa djecom i sa njegovim tijelom. Kaže, jeste. Kaže, kako si ga našao? Kaže, bio je strpliv. Je li jedan gospodar bio zavio sa njim? Kaže, jeste. Kada je tako pripremao? Pripremao da mu, kaže. Kaže, Allahov robe, ako je tako, onda kaže, strpi se i traži nagradu kod Allaha, kaže, tvoje djete su, kaže, rastegale divljezije. Kaže, pa je rekao hvala Allahu Čadršanu na tome, što nije učinio od moga koroda, gori rođo Helensko. Znači, nije dozvolio, kaže, da to djete odrasne, pa da bude nepukurno lavo. Lega je, da ga uze u njegovoj rano ranoj mladosti, kaže, pa je samo dva puta uzdahnuo i nakon toga preselio. Kaže, pa sam rekao subhano Lavoj. Još veći belaj. Ja sad sam, šta ću mu ja sam? Pa sam ga, kaže, pokrio jednim platnom i sijeo u glzdavi i počeo plakat. Kaže, kad tu se stvoriše četiri čovjeka konjima, vjerojatno nekakvi lopovi prolaze, pa ga opiti što plaćeš. Kažu, kaže, plačem ovaj čovjek ovdje, neži, preselio, ja ne mogu ništa. Kažu, otkriji da vidim u kojemu. Kada je otkrio glavu, kada su vidjeli to je, svi su skočili, na njega je počeli ga ubiti plakati. Kažu, to je Ebu Pilabe, El Jermin, prijatelj Ibnu Abbas, radijel Laha. Pa su, kaže, sa mnom ga okupali, smo ga umotali i okupali i opanjali mu Kaže, pa sam se vratio kući. Pa ja sam radao spavati, pa sam ga u usnu vidio u ženutu. Na njemu dva ogrtača, od dženevskih ogrtača, i on uči riječi Allaha te baraki od ta'ala, salamun aleykum, bima sabartum, da nije hme uknut dal. Neka je, nije spas namaz blok onoga što se, se starpili. A kako je? Znači, lijepa ta konačnica. Pa sam ga upitao, kažem, nisi li ti onaj čovjek što sam te ja ukopao. I džena azotvanjao kaže jesam. Kaže, kako si došao do tog stepena? Kaže, znaj da Allah ima, kaže, posebne stepene u džennetu. Ne može čovjek do njih doći, osim ako se sprpi u nedaćama i ako se zahvali na blagodate. Samo sa ta dva načina, kaže, može doći do, do tog stepena. Autor je s ovoj djelu spomenuo hadis Ebu Bekra i rekao je da ima mahanu svome lancu prednosilaca, no međutim šeheh Albanija u predaju ocenio vjerodostojno. A mi znamo da šeheh Albanija slovi sigurno u ovome vremenu kao jedan od najvećih hadiskih autoriteta i znači poznavalaca hadiskih znanosti. Ima i drugi hadis Ko kad bili je imam Ibn Bishayb i Hakim i Rabi Asim, posumedela sunne od Abdulrahman ibn Awfar radijallahu anhu, da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Došao mi je Djibril pa me obavjestio, rekanši: Uzničišni Allah kaže: Ko na tebe, o Muhammedu, donese salavat, ja ću doneti na njega i ko tebe poselam, ja ću njega poselam kaže, pa sam pao Allahu na srdu i zahvalo i kaže šehe Albani da je ovaj hadis isto tako vjerodostojen radi skupine prenosio tako i ga prenose ima treći hadis koga biležemal vejhefi u svom dijelu marifat usunem u la'tar salancem za koga ibnul Qaim kaže u svom dijelu mad da je vjerodostojen odelbera ibnu Aziba radijallahu anhu ve poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Halida ibn al-Walida u Jemen da poziva ljude, pa mu se nisu odazvali. U Hamdan, pa mu se nisu odazvali. Pa jednako njeh poslao, nako njega je poslao Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu, i rekao je Halidu da on prestane s davom svojom nego da to nastavi Alija. Pa je pozivao, pa se ljudi svi odazvali. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem učini je Allahu sećdu šukra zahvale i rekao je Esselamu ala Hamdan Esselamu ala Hamdan Imate jako puno učenjaka koji se zove em, El Hamdani Ima El Hamdani El Hamdani je iz Jemena On je iz Jemena To je Hamdan pleme koji je primilo Islam nakon što je došao Alija radijallahu ta'ala Anhu Ispomnije se od skupine ashaba i tabina da su učinili sredu šukra imam preko četrdeset različitih predaja od ashaba i tabina koji su činili srežu šukra. Uđudim ja spomenuti neke samo od njih, da ne bi a, ovaj izgledalo da smo mi dužih pratova od autora djela na koju dajemo komentar. Pa ću ja spomenuti samo part ih predaja od znači, ashaba koji su činili srežu šukra. Biljoži Ibnu Sad Imam Enesaj u svom idijelu Hasaisu Ali. Imam Šafija u svom idijelu Um, El Um, Majka. Da je Alija radijallahu ta'ala učinio seždu šukra. Da Alija činio seždu šukra. Ovo spominjemo kao argument skoro do ovih hadisa da vidimo da je to bila praksa najboljih generacija, muslima, najbolji generacija muslimana i ne znam da ima iko od sahaba palita vina da je osudio seždu šukra i da je kazao da to da ne postoji. Oda sahaba sigurno nema. A ne mislim da imaju tabijina. Pa je Alija rabijallahu ta'ala učinio sredu šukra. A Alija je najbolje Allahovu biće koji kada kročilo zemaljskom kuglom nakon poslanika i virovjesnika jevu Bekra i Omara Josmane. Nema znači osobe da je bolja od Alija rabijallahu ta'ala anhu. Iako ima učenjaka od Ehlusuneta i kažu i daju prednost Alira d'Osmanov. No, međutim, ispravno je da je Osman r.a. boli od Alije, iako po pitanju Alije imamo hadise o njegovoj vrijednosti i njegovim modlikama, da ne imamo i o jednom drugom sahabu. Kad kaže mama Ahmed, ne znam da ono ima više hadisa u pogledu njegovih odlika, a što Ali r.a.? an. I bili biliži Abdu Rezaak Ibn Bišejbe Od Ebu Bekra anhu, Da je učinio Seždu šukra Kada mu je došla Vijest da je Oslobođena Ili da smo slumali pobjedili Na bitci na iman. isto se ovo spominje Od Omera Da je učinio Seždu U to vrijeme Kako spominje Ibn Asahir U svojoj povijesti I prema se Isto tako Ibn Bišejbe I drugi Od Ebu Bekra i Omera Da su zajedno učinili su sreždu šukra. Vjerojatno radi opet neko, neke druge blagodati koje je uzmišena Allah je barak tjela, to mi je I tako na se brojne predaje u drugi ashaba i tabijina, znači o sreždu šukra, inša Allah da je srežda šukra utemeljena u šarijatu, a i da učenjaci koji su kazali da nema svoje osnove, da je njihovo mišljenje slabo, jer to poprdi je sunet poslanih, poslani, poslani, i praksa najbolje, najbolje generacije muslimana kažemo o srdi šukra se je moglo a, i o, o šukru općenito puno govoriti, no međutim a, budući da je naša tema fikh, nećemo znači, ulaziti puno u reka i kosme onoga što smo spomenuli, mora će Allah te barake, ta da nas učini od sebi, od njemu zahvalnih da nas učini, od njemu zahvalnih robova i da nas proživi u društvu zahvalni u društvu sa našim poslanikom sallame, i njegovima sahabima, Ebu Bekrom i Omarom, i Uthmanom, i Aliom, i Muavijom kod i Allahu anhum uđma'im i dobrim iskravim i šehidim a bih mislimi dušta Allahu Teala anam sallimu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi Studio Keser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja i samskog sadržaja potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergasse 12 4020 Flins, Austrija ili na vet portalu veve ve <messi>